Festi Lachai, hosti da abiatzen da miarritzen, bere ama bigarren edizioa haipatzeko gurekin, jontapi, egunon? Egunon denei. Lera kirolak, uh, street art, konzertu, animazioak, Festi Lachai, son baititzez laburbilzekozuk nola orkestuko zinuke, hu. Ebed, gure, festi festibala hu? Gure gure festivala da, beraz miarritzen egina, eskualdunen entzat eta... Eskolaldun ez direnaren tzatere, beraz or orten dura amabigarren edizioa izanen da, uh, gorilaren laubos eian eta dura amabbi urte, be, gazte txek, gazte txekokideak eta skatepake kokideak uh, e lehen gau aldea antoatu zuten eta piskanaka piskanaka uh, gau hori handitu da uh, urte ez Hori da, ganozu, euskaldunak euskaldunak ez direnak e, festi la-sai ere ola-la burbiltzen alitaik? Ba, eguk entzatzen gira aprikat denetarik egitea programazioa, beraz badugu euskaldu uh, taldeak, baditugu kanpoko kampo, taldeak frantsesak edo europakoak ere, uh, eta ere eta modu osukoak entzatzen gira aprikat denetarik egitea, eta beti hala ere badugu be, gure kultura aprikaterak usteko, uh, Horten Or, aldibidez bat dugu bilaka kolektiboa dantza Eta dira horztira eta gero dena euskaraz, frantzasez eta euskaraz ematen dugu eta, eta liburu Eta badirak ausa tipi batzuk, entzatzen gira, Eendeak ikasteko, ausa errez batzuk, Gara Gardo bat otoi edo Egunon, eta goroko gozak Beti eendeak pres dira ikasteko, eta hori entsatzen gira Era duzu so ere uh, be, bada euskaldunentzat eta besteentzat, pixkat gustu guztientzat, zaudak euskaldunek eta bestek dituzte behar gustuak. Ez da soilik euskarazkoak badugu pixkat uh, eh, gazt, munduko gazten gustuen gustuak, baina badugu gure kultura eta tamaitei duguola ere uh, ebe euskarazko uh, ikitaldiak uh, ikustea eta gure hemengo taldeak ere uh, sustengatzen Hor, erran duzu dula, ama bi urte, beraz, miarritzeko gaztetxa eta skateparkekoak skate uh, elkartuzin ez dela. Uh, erran behar da, gaztetxa horretarazteko irati gune ondoan, eta balen ondoan dela funtsian, eta skateparka eta pixka torgune denak gune berdinean. Hor, zizte ezagutu izan da topakuta gune bat, ere hor? Bai, ohargo bergo angar animaleko bat, piskat bitan muztua eta skateparka eta gasetxa handira dola, zakitu ben sortituan maruxtea eta genera skatebajeko kidek uh, piskat uh, le, gasetxaren lehen belagunalgean parte hartzen dute eta be, betiranik e, e, miakitzeko e, e, eskoletan edo ikastoloetan gurutat gurutatu dira futbolan edo ondaztan edo bestetan eta eta barai hau hori naiz zuten egin eta pizkat bi munduak elkaktus hori montatu dute tudute eta eta bara eta gure eta skate gastek txek, gastek zurekoek integratu gira beskat eta skatelariek eto gira beskat ere gastetzean a dira skate parkan Eta gau egun bik bere ikasitute euskara, adura uh, bispairu utete eta orain euskaraz zeitindute egiten, egiten arituzte kurtsoak ere uh, herritzekoak skate parkean. Alors, alors. Eta gazte txikoak skatean hasi dire ere? Uh, Batzuk biskat, bai, baina ez gidal <laughs> <laughs> <laughs> Hor berriz gunera itzultzeko, uh, biarritzeko gaztetxea, skateparka, uh, atabal, hori dena miarritzen da, ez da miarritze zentroan ala ere, auzo batean da, hori duan ala ere miarritzaren parte dela errangozinuket? Hora ah, bai, hori da, ebe, uh, pixkat uh, gazteen hauzo um, tipi bat hori atabalekin, uh, atabalek aurkote usuhan egiten ditu ekimenak, bada gaztetxa eta eta skateparka, gero... Ez da hain uh, beskata gabortsa gehiago, uh, sobera bada zentroan emateko, beraz uh, beskatu gaituzte, baina hala uh, ere hor gira eta, eta beti bozik. Zaila da, miarristarra izaitiak? Ez, ez, badago gidi bitzik epolit bat, eta ba, egero nik... Uh... Biziki ongi portatzen dut. <laughs> <laughs> Festi Lashai haipatzen dugu, beraz, gure gomitarekin. Festi Lashai, jen duzu, hastapen so batean, gaztetxe eta skateparkaren arteko uh, antolaketa bat uh, izan zela, beinan uh, nor da estizite bakarrak orba dira elkarte danna bat, erdian? Be hasti iran, uh, duela, uh, bimbilat uh, bostean, gaztetxeko kideak eta skateparkeko kideak hasi dira eta gero lana sobera izan da eta gaztaetseko belan naholdiak lehen belan naholdi hori zartu da gaztaetsetik kanpo joan dira eta ebe festi lasai L-Kartea dute eta hori denetariko jendeak tokzen dira, baina Bailu L-Karteko kideak tokzen dira gurekin lan egitera eta hori hubekio da horrein. Ikusi dut berrogei elkarte zitela? Uh, Trenntsak e zuztenean? E edo esentziakinean, edo, edo trombatugiraan. Baina ez ez, hor bat dugu ebe gure elkartea. Gero bat egiten dugu preventzioa eta loko gauztak beraz bat ditugu medzen du eta holako gozak Gero berrogei ne duxez ez duzte. Ba inan, e bai e gero meharitzeko ba angelo eta Fiskat bai ona ere, hoko gazteak, behar gada be, beste elkartetan ere ari dira, beraz hori uh, gaitik haipatuitugu uh, elkarteak. Uh, denak azkinean uh, elkarte dezberaintako kidak festi lasai elkartean uh, biltzen direla. Beste zerbait irakurri dut, Prentxatxo hostenean, uh, esplikatu berdiazu. Ezin menperatuzko Euskaldun miarristak gazte batzuek oraindik ere inbaditzaileari buru egiten, irupuntio, zer nahi du? Ba, eda, guri da hori e, da Piskat Echaldi bat egi uh, egiteko eta gero... Hala ere, uh, bo, adibidez, galetudia zuian zailazenez uh, minakistara izan izatea, beraz bo, bada uh, ba, dugu urlako ba, Gero minakitzen guk nahi dugu Jiskatzerbait alternatziua egin, uh, bayonan mañeto bezala edo sispagazetxa bezala, horba unokabezetxan. Guk nahi dugu uh, ez big festival edo ez playboy beti gauzat berdinak Piskat uh, Kario eta Guk ez, ez da sobera nire mentalitatea, beraz uh, nahi geroen egin, uh, zerbait gure haktean gazteek egina gazte entzat, eta hor denak uh, laguntzaileak dira, ez dugude niohk uh, degustira baztean, xalbu uh, uh, beplazera, uh, bestekin bat eta gauza gauz handi bat uh, antolatzea elberrekin. El, el, el, el, el, el, el, el, Inbadi big festivala zer meraz? Baita ez. Uh, es, es, dira beste mundu bat da, niretzat uh, chagera, chagera irurugu eta mar egiten dutzu eta Garagardoa lau eurotan. Guk Chagera badugu dugu, hamar eta hamar eurotan eta garagardoa bie eurotan. Beraz, nire Big biztibale zen denentzatekina, adibidez uh, ni ez da iziniozioan. Bezkat boikota, gero beste historio bat da, mainan uh, bai, guk nahi dugu, guretzat egina gure, gure lagunentzat eta beste iendeen zat, gure munduan sartzeko uh, eta eta gure hartzeko, nolapasatzenen ere miagetzen. Ez dira konkurenteak azkenean. Ez, ez bat ere, bat ere, ez direen bai. Uh, <laughs> ez, ez, dira bidata desberdin... Uh, Bi publiko desu berdin. Lehen urtean uh, Big bikfestibailak uh, lapurtu zuten si, uh, La gure data eta ala ere mantendu genuen uh, berdatan eta ukan genituen uh, ala ukan, ukan genuen diendea eta abar mainan gero gura utua egindugu uh, data aldatzea, guk tranquilago goizatea eta izateko eta behar bat ere geago itekoz gero be, Big festivalan la ere baziren talde famatuak beraz musika maite dutenak ere maite, maite dute edo Big festivalan edo festsaien la ere musik musika da eta beste da. Uh -huh. uh, dirua aipatzen albaginu, uh, gi horre diru mugizketak uh, izan zenituztela edo diru iturrietan, uh, nola funtzionatzen du festsaiak E, beh, ork, beraz, uh, fizikasak piskat uh, denetarik hartzen dugu adirua. E, Orten, uh, asiareatik uh, egikoetxak e, piskat uh, laguntzen gaitu. Eta ditugu laguntzaireak orduara bizpairu erabete lagun, goaz lagunen uh, ostatuera edo ezakit uh, dendetara eta dena. Eta piskat, denek ematen dute eun eta bosteunen agetean, euro, euro eta edo esuko. Eta ematen diegu publizitatea, gero bat gu libruskut, bilbruskatzipi bat eta hien logoa ematen dugu eta hola funtzionatzen dugu zirua uh, eta bon, ez gira gaizki. kampaina bat ere egin zuez? Baina, jokten uh, lehen aldikotz, uh, ebe piskaten e, izaita Lassaiago izatea, eda Lassai da gure piskat <laughs> gure lehema, beraz Lassai saateko ziru uh, ne uh, ez da biziki, ez da Uhtero ez da hain egisai izan uh, diroan aletik, gero uhten uh, uh, ez gira ingeshi beraz uh, kusiko. Uh, Feshti lasai bat militante izaiten alda ere? Ah, bai, gero badugu uh, gure militantismoa, gero lasai militantismoa ezakit horadaitzen uh, aldena uh, aldenez, baina... Uh, Gure mentalitatea da denei da eta denak baktartzen dute edo denak etortzen aldera bilkure eta nire nahi badute. Gero dene, denei dekeada beraz eta guk nahi dugu, ale piskat el, el kultura ebe entzinaan eman eta gero skate, skate eta musika kultura piskat ebe Gure kultura nahi genuke piskat edarasi eta jendeak edo maite du edo ez du maite, beraz e gero Bela eritzea da? Eda erazi si edo edan erazi. Euri, zerretik ez ere. Uh, orduan, festi lasai ostira lontan da, hiru egun nez iraunen du, bai gitara guzia jontapiestu gu dena erraiten nal, baina uh, nola ze uh, puntu markatuko zen ituzkezu? Beraz be hiru be be, egunak uh, lehen bi euneeta bostiralan la beda elitza duuga dira fitsakatburua fitsa eta gea ba, skate skate ere kaiteko txapelketa, zorak terit, bosttak tergetatik izena e, e, emateko eta gerogun larun bateean ere kontzertuak eta azkaita eta larun motean pepetmaz eta ongiko... Uh, Uh, tal alde fanatu bat ere, eta ikandean lehen aldikot uh, antobatyan dugu zikiro bat, beraz uh, nahi bauzue izena eman, beharen zemakean daitzen aluzue 0x6, 0x3, 0x3, 0x2, 0x2... 0x3, 0x3, 0 begurekin... Uh, denbora hona batzatzeko. Egun guziko egunak dira, beraz? Uh, Larrumatean adibidez? E, Larrumatean, seetat uh, bost, edo seetatiko edo hasten da. Ah, uh, biak arte, gero hostilean ere, berdin, uh, uh, skeetxa pelketaz, seak terdian hasten uh, da. Eta be, biak arte ere uh, biakunak, eta, ozti, eta igandean ere, uh, piskatgo izago, familiak ere torriko dira. Higandean, beraz, uh, ameketatik amekat, goitzi, ta gero, si kilua, eta gero zikiloa, eta konzertu zibi bat ere, eta besta. Ebe, Kantu batekin akurtzen gira, beraz? Festi lasa ian, ikusiko duguna? Zer nahi zinuken uh, zon, zer nahi duzu ikusi? Hor, beha, uh, baditzugu gozaan uh, nintz, ezakit, uh, txok bera, be, pepet maztazetak, pepet maztazetak ortsen dira, egen asken diskoa uh, erakustera. Beraz, nik ikustinituen dura biz bora borspaz eguztetak ez dakitea, hatsetetan eta bikaina hatsa emanuen. Ebe hien asken kantu batekin. ekin. Jontapi, mile esker, festi lasai beraz, abian, gaurtikainzina azteburugu zian, gazte izuzendua, mezbakarrik ez? Oh, denei. <gibaraz>, beti bezala, denei, denei. Azteburuan. Mile esker. Animals be cryin You must not, can't you see Reflect them on my teardrops. Baba, it's you and me And the trees are burning Burn up in my eyes See, you an animal I know your skin, it's animal ties huh? You're an animal in disguise Guys, yeah You're an animal in disguise You're an animal in disguise Guys, yeah in yeah, come on They don't love what they own, humans go around, exploit and get gone, exploit and get gone, seem not to love what they own, one day they wake up, exploit their mother, exploit their soul, there won't be no other, there won't be no other, no there won't be no other. We don't say how we feel Doesn't mean we don't Have a heart in our chest yeah. Home and I Thinking how much money You can make a bus mm. Whole mushrooms animal How do we exploit the best We've been dropping down That hate We've been dropping down That hate Yo See how you treat That animal And don't you Fucking ass That's my flow This my weave This my flow Godzilla in the making Yes I said so Panic the pig yeah. Motherfucker listen yeah. Panic the is up I feel the love animals going don't stuff creative expressions moments turn gold go, go, cruising go. through a wonderland coming on phone animals be crying almost not can't you see reflecting on my teardrops Baba S you and me and the trees are burning burn up in my eyes see you an animal I knew your skin most ties and crime you must not, can't you see reflecting them with teardrop bomb against you and me and the trees are burning Some of them talk to the creature but they don't listen Pretend to take care, what? But you still diss them Killing millions but you call yourself number one day holocaust and the animals run, run, run, run, run, run, run, run And the animals suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer, suffer. Animals, we cry You was not cant you see Teardrops Yeah Baba is an you, you, you and me And the trees are burning Burn up in my See you're an animal On your skin it's animal time come on Animals be crying Humans now can't you see Reflecting on my teardrops Baba is you and me And the trees are burning Burn up in my eyes see you an animal under your skin it's animal times